בא אלי לשכב עמי, ואקרא בקול גדול, ויהי כששמעו, כי הרימותי קולי, ואקרא, ויעזוב בגדו אצלי, וינוס, ויצא החוצה. ותנח בגדו אצלה, עד בוא אדוניו אל ביתו. ותדבר אליו, כדברים האלה לאמור, בא אלי העבד העברי, אשר הבאת לנו, לצחק בי. ויהי כהרימי קולי ואקרא, ויעזב בגדו אצלי, וינוס החוצה. ויהי כשמוע אדוניו את דברי אשתו, אשר דיברה אליו לאמור, כדברים האלה עשה לי עבדך, וייחר אפו. ויקח אדוני יוסף אותו, ויתנהו אל בית הסוהר, מקום אשר אסירי המלך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 באשר אדוני איתו, באשר הוא עושה, אדוני מצליח.